Кабінет директорки розташований надто близько до дитячих спалень, тож то було не найкраще місце для нічної розмови. Тому ми з пані Сапсан пішли до маленької теплиці, що межувала з лісом. Там ми повсідалися на перевернуті вазони і поставили між собою на траву газову лампу, бо на дворі за скляними стінами теплиці іще не розвиднялося. Діставши з кишені свою люльку, пані Сапсан нахилилися до лампи прикурити. Кілька разів вона задумливо затягнулася і почала розповідь. «У давнину люди плутали нас із богами, – сказала вона, – але ми, дивні люди, так само смертні, як і звичайні люди. Часові контури просто відстрочують неминуче» і ми платимо за їх використання тяжку ціну, безповоротний розрив з довколишньою реальністю. Як ви вже знаєте, ті, що подовгу живуть у часових контурах, можуть лише на короткий час торкатися сьогодення, інакше вони швидко постаріють і помруть. Така була схема ще з незапам'ятних часів. Пані Сапсан зробила затяжку, трохи помовчала, а потім продовжила свою розповідь. Декілька десятиріч тому, на початку минулого століття, серед наших людей з'явилася фракція розкольників. Невеличка група розчарованих дивних людей, котрі плекали небезпечні ідеї. Вони вважали, що віднайшли метод, завдяки якому функцію часових контурів начебто можна змінити таким чином, що вони – фактично забезпечать своїм мешканцям безсмертя, Не затримання старіння, а повернення часу назад. Вони розводилися про вічну молодість за межами контурів, про безкарне перестрибування з минулого в майбутнє і при цьому без страждань від шкідливих побічних ефектів, які завжди стояли на перешкоді подібному безрозсудству. Іншими словами, ці розкольники – Здумали здобути повну владу над життям І водночас позбутися влади смерті Ця ідея була повним божевіллям Запереченням тих емпіричних законів Які керують Всесвітом Різко видухнувши дим Вона трохи помовчала Вгамовуючи свої нерви Та як би там не було А два моїх брати В абстрактному сенсі дуже розумні але без раціональної клепки в голові пристали на цю ідею. Їм навіть не забракло нахабства просити моєї допомоги зі втілення цієї ідеї в життя. «Фактично, ви говорите про те, щоби зробити нас богами, – сказала я їм. – Це неможливо. А навіть якщо й можливо, то цього все одно не слід робити. Та їх було не спинити». Вирішив в компанії майбутніх імбрин, чиїм вихованням займалася пані Шелодзьобка, вони дізналися про наше унікальне вміння набагато більше, аніж звичайні чоловіки з дивних людей. І боються, цього було достатньо, щоби зробити їх небезпечними. Попри застереження і навіть погрози з боку Ради, влітку 1908 року мої брати – та кілька сотень членів Розкольницької фракції, серед яких було чимало зрадниць імбрин, здійснили подорож до Сибірської тундри, щоб провести там свій жахливий і огидний експеримент. Ми очікували, що вони повернуться за тиждень, підібгавши хвости, присоромлені незмінною сутністю природи. Натомість їх спіткала набагато страшніша кара. Катастрофічний вибух від якого задрижали шибки аж на Азорських островах. Кожен в радіусі п'ятисот кілометрів подумав, що настав кінець світу. Ми припустили, що всі вони загинули, що той страшенний вибух, від якого здригнувся увесь світ, став їхнім останнім словом. «Але вони вижили», – висловив я з догадком. «В певному сенсі, так». Дехто назвав би їхній стан, після вибуху чимось на кшталт життя ставром вічного прокляття. Через кілька тижнів сталося кілька нападів якихось жахливих істот на дивних людей, котрих ті не могли бачити, лише їхні тіні. То були наші перші сутички з пустопорожніми примарами, ми не відразу дізналися, що оті потвори з щупальцями у роті насправді були нашими заблудлими братами, які виповзли з величезного димного кратера, що утворився в результаті їхнього експерименту. Замість стати богами, вони перетворилися на чортів. А в чим вони помилилися, як ви гадаєте? Про це ще досі точиться дискусії. Одна гіпотеза пояснюється таким чином. Вони відкинули себе хронологічно ще до тих часів, коли ще навіть не існувало такого поняття, як душа, і саме тому ми називаємо їх пустопорожніми примарами, септо порожняками, бо вони мають порожні серця і порожні душі. За жорстокою іронією долі вони таки здобули безсмерття, якого прагнули вважається, що порожняки здатні жити тисячі років, але їхнє життя сповнене безперервних фізичних мук та жахливого приниження. Вони змушені харчуватися ослабленими, одинокими тваринами, жити в ізоляції, а також у постійній жазі до плоті й крові своїх колишніх одноплемінників, бо наша кров є їхньою єдиною надією на порятунок. Якщо порожняк набиває собі шлунок достатньою кількістю дивних людей, то він стає витвором. «Знову це слово!» – сказав я. «Коли ми вперше зустрілися з Емою, вона мене звинуватила в тім, що я витвір». Я могла б подумати те саме, якби не бачила вас раніше. «А які вони?» Якщо бути порожняком – це справжнє пекло, то стан витвору – це свого роду чистилище. Витвори – вони майже як простаки, тобто прості люди. Вони не мають особливих здібностей, але через те, що вони спроможні видати себе за звичайну людину, тварюки живуть, прислуговуючи своїм пустопорожнім родичам, виконуючи функції розвідників, шпигунів, та постачальників плоті. Це ієрархія проклятих, яка загрожує одного дня перетворити всіх порожняків на витворів, а всіх дивних людей на мерців. «Але ж як їх зупинити?» – спитався я. «Якщо колись вони були дивними, то хіба ж вони не знають усіх ваших криївок?» «На щастя, вони, судячи з усього, не зберігають спогадів про своє колишнє життя. І хоча витвори є не такі дужі й страшні, як порожняки, вони часто бувають не менш небезпечними. На відміну від порожняків, вони керуються більш ніж інстинктом, і тому часто здатні непомітно змішуватися зі звичайними людьми, і відрізнити їх від звичайних людей буває досить важко. Хоча певні покажчики існують. Наприклад, їхні очі. Дивно, але витвори не мають зіниць. Я аж вкрився гусячою шкірою, пригадавши білоокого сусіда, який поливав газон в ту ніч, коли було вбито мого діда. Гадаю, що я колись бачив одного такого, але мені здалося, що то просто сліпий чоловік. «Тоді ви спостережливіші, ніж більшість людей», – зауважила пані Сапсан. «Витвори дуже добре вміють залишатися непоміченими і мають звичку набувати вигляду таких собі непоказних, нічим непримітних індивідів, які не приваблюють надмірної уваги суспільства. Чоловік – в сіренькому костюмчику в залізничному вагоні, жебрак, що клянчить у перехожих монети, такі собі безликі суб'єкти в натовпі. Хоча декотрі ризикують бути викритими, обіймаючи більш видні посади, стають терапевтами, політиками, священниками, щоб контактувати з якомога більшою кількістю людей, аби мати над ними певну міру влади, щоби завдяки цьому мати змогу легко викривати дивних, що ховаються серед простих людей, як, наприклад, ей.